يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلق الكون من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء والتقوا الله الذي تسألوا نبيه والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhal الذين امنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويرغفر لكم ذنوبكم وما يطئ الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سيدنا محمد رضي الله عنه ورسوله فقدهم الله ورسوله فقدهم الله ورسوله فقدهم الله ورسوله فقدهم الله ورسوله فقدهم الله ورسوله فقدهم kemudian bangun kembali kepada kita dan sudah memasuki dialog ahli syurga iaitu pada ayat yang ke-52 hingga berikut iaitu sumna Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamadinuun qala hal antum muttali'un fatl'a fara'ahu fi sawail Walaula nikmat Rabbilakumtu mina almuhdzarin. Afama nahanu bimajitin, illa mautatan alaula, wama nahanu bimauzabin. Innahaذا له الفوز العظيم. Lmthli هذا فليعمل العاملون. Sallallahu alaihi. Dia berkata, Apakah kamu sungguh-sungguh termasuklah membenarkan hari kiamat? Apakah bila kita telah mati dan telah menjadi tanah serta tulang ulang Apakah sungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk mendapat balasan? Berkata pulalah ia maukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia pun meninjaunya Lalu dia melihat temannya itu berada tengah-tengah neraka yang menyala Dia berkata Demi Allah semuanya engkau ni hampir-hampir mencelakakan aku Tahu tak? Jika tidaklah kerana nikmat Rabbku, pasti aku termasuk di kalangan orang Desir masuk neraka macam kamu Maka apakah kita tidak akan mati Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia Dan kita tidak akan diseksi di akhirat Sungguhnya ini benar-benar merupakan kemenangan yang besar untuk kemenangan serupa ini Hendaklah berusaha orang-orang itu untuk bekerja Jadi Allah memberitahu kita tentang Dialog ahli syurga Sebagian mereka bertemu dengan lain Bercakap-cakap, tanya, bercerita tentang kehidupan kat dunia dahulu Apa yang menimpa mereka Orang yang berada dalam syurga ni Kebanyakan merupakan dunia dahulu Mujahadahnya hebat, miskin Tidak terdorong sedikit untuk melakukan maksiat Sekali-sekala melakukannya bertaubat kepada Allah SWT. Jadi penghujung hidupnya dalam ketaatan, dalam taubat kepada Allah SWT, mereka ini berkumpul-kumpul. Dalam jamuan sesama mereka, pergaulan dalam majlis-majlis mereka, duduk di atas tempat-tempat yang tinggi, dengan pelayan-pelayan datang membawa segala macam kebaikan, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati. Bacalah dalam kolom akhir zaman dalam majalah Solusi, tuan-tuan akan dapat memahami banyak perkara ini Qalqa ilu minhum innal inni kana li qarin. Berkata salah seorang daripada mereka, Dahulu di dunia aku memiliki seorang teman. Al-Ufi menyebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang masukkan qarin ini adalah seorang teman yang musyrik yang berkawan dengan orang beriman di dunia. Tak ada masalahnya tuan-tuan untuk kita berkawan dengan orang musyrik. Berdakwahlah, tunjukkanlah ahlak dengan hikmah Mudah-mudahan membuka pintu hatinya untuk menerima Islam itu Kebanyakan orang-orang kaya di kalangan musyikun ini Mereka menggunakan hujah Aku senang, kalau aku Islam senang macam ni lagi ke? Dia pernah kita bincangkan tuan-tuan Orang-orang kafir ini dikasa pride yang bukan-bukan Dia kasa dunia tu mudah baginya Negara dia kaya Pencapaiannya dia suruh so ekonomi masya Allah hebat lihat orang Islam dengan segala kelemahan keterbatasan, menjadi pengguna yang setia tak ada pun nak mencipta, tak ada invention pun, maka dalam diri mereka merasakan hina orang Islam ni, jadi orang Islam terkebelakang terpulang lepas mereka tuan-tuan dimulai -tuan. ke Allah sekalian, kita orang Islam kena tunjukkan yang terbaik, buktikan kita ni, akhlaknya baik, jujur dan tingkah laku menjaga kebersihan, supaya itu juga menjadi dakwah tuan-tuan kerana kita berada di negara orang bukan Islam Kita rasa kagum tuan-tuan Teksi, pemandu teksi jem, jujur Lalu jalan yang tepat Tak adalah nak minta-minta Sebelum naik lagi dah beritahu harganya banyak ni Macam berlaku pada kebanyakan negara umat Islam Negara kita pun tak terkecuali Pemandu teksi ni kebanyakan umat Islam Bawa sajur naik tengok orang Arab Kapak awal-awal Pemandu teksi yang beriman Jujurlah dalam perniagaan Kerana kejujuran bawa kalian ke syurga Jujur ni bukan masalah dunia Masalah akhirat tuan-tuan Jujurlah dengan waktu kita sebagai seorang pesyarah universiti Jangan keluar ke mana-mana melainkan Di luar waktu yang dibenarkan universiti sebagai contoh Ni kita kelas bentar ke mana Sibuk pergi program antarabangsa Pelajar-pelajar kita pun tertinggal Mana amanah tuan-tuan dimulih ke Allah sekian Gitu juga sekitar seorang guru Sibuk dengan kegiatan-kegiatan tak bermanfaat Pertandingan asyik Apa kena mengena dengan pencambahan pelajar ni Ilmunya, agamanya, akhlaknya Ibadahnya ke mana Kenapa kita siup benda-benda yang tak penting Kita tak amanah pada diri kita sendiri sebenarnya tuan-tuan Jadi balik kepada kisah ni tadi Tak salah kita berkawan, berteman dengan orang musyrik Tapi peganglah prinsip Islam itu sekuatnya Lalu kawan yang musyrik ni mengatakan Betul keadaan kebangkitan, kamu percaya ke? Kamu ni orang Islam tongan-tongan itu yang kamu percaya Eh aku tak percayalah benda macam ni kita hidup kat dunia ni Kita kena enjoy ha, Seolah-olahnya begitulah Kata-kata mereka tuan-tuan turaba wa Kalau kita mati nanti Menjadi tanah tulang-ulang Betul ke kita akan dibangkit kan? Mujahid dan Nasuddi berkata Apakah kita akan dihisap Ibn Abbas dan juga Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi Berkata apakah amalan Kita akan dibalas Kedua-dua pentafsiran ni Tak sahih lah tuan-tuan sama ada mengatakan kita akan dihisap Amalan kita dibalas Kedua-duanya merujuk kepada Aina lamadinun Lamadinun Kalau kita belajar bahasa Arab Perkataan Dana yadinu Berarti balasan Kamata dinu tudan Macam kamu buat pada orang Nanti akan dibalas balik lah Itu perkataan tadi Tadi nu Sebab disebut dalam Asar yang lain Orang yang hebat itu adalah seorang yang Asaid As mandan nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut wal ajiz man atba nafsahu hawaaha wa tamanna 'ala allahi al-amani orang yang bijak adalah orang yang Menghitung dirinya dana dana ni makna mencari melihat dirinya bagaimana perhitungan di sisi Allah Subhanahuwataala dia siap buat kiraan amalannya cukup tak untuk menyelamatkan di sisi Allah Subhanahuwataala perlu apa aku lakukan perkara ni kalau ia merugikan aku akhirat aku menjadikan aku muflis Baik aku buat benda seperti ini, baik aku berdiam. Baik aku mengamalkan zikir-zikir ini, lebih baik daripada aku bercakap menyebar luaskan dalam Facebook benda-benda fitnah kepada orang Islam. Ah orang beriman tuan-tuan. Dia sibuk mencari kelemahan dirinya daripada mencari kelemahan-kelemahan orang lain. Toba liman shaghalatu ayyubu 'ala ayyubin nas dalam hadis. Alangkah hebatnya orang yang disibukkan dengan kelemahan dirinya daripada mencari kelemahan-kelemahan orang lain. Jadi madino datang perkataan memberi balasan, memberi balasan. Betul ke ke akhirat besok kita dapat warasan? Dan ini kata-kata seorang yang musyrik Ada beberapa riwayat Seperti contoh dikemukakan oleh Al-Imam Ibn, Ibn Jari Tabari Dalam tafsirnya begitu juga Al-Imam Asyuti dalam Abdul Mansur Ada seorang mengatakan Dua orang sahabat ini, seorang mukmin seorang kafir Mereka membahagikan wang sebanyak 6,000 dinar Itu riwayat daripada Ibn Nabi Hatim Ibn Suddi mereka ini merupakan Bani Israel Daripada Bani Israel Nalirwayat Sa'id bin Mansur Daripada Ibn Jarir Daripada Furat bin Sa'alabah pula Bahawa Merujuk kepada dua orang sahabat Yang mereka memiliki 8,000 dinar Tak kisahlah Mana pun 8,000 dinar ke 6,000 dinar ke Yang penting dibahagikan dua Maka yang kafir ini Menggunakan 1,000 dinar untuk Berniaga Dia beli sebuah rumah dia beli sebuah premis. Dia panggil kawan dia yang Muslim ini. aku aku beli ni 1000 dinar ni. Dengan 1000 dinar premis ini rumah ni. Lalu yang mukmin ini menyedekahkan 1000 dinar yang dia ada kepada Allah SWT. untuk jalan Allah dengan niat dan azam hatinya ya Allah aku membeli rumah premis dalam syurga. Mereka pisah. Kemudian bertemu saat yang lain. Yang kaya, yang kafir ini Yang memiliki lagi 3,000 ataupun 2,000 lah Mana-mana pun jumlah yang ada Yang pentingnya Dia berkahwin dengan 1,000 dinar lagi Dia panggil kawannya Buat program wedding besar-besaran Kata padanya Ni aku kahwin perempuan ni Aku spend 1,000 dinar 1,000 dinar ni tuan-tuan jangan lupa tau Kalau dikalikan dengan nilai pada hari ni 1 dinar sama dengan 800 ringgit Kali 1,000 kali dengan 800 Berapa tuan-tuan dapat? Jangan tuan-tuan lihat 1,000 dinar macam 1,000 ringgit ini yang digunakan, istilah yang digunakan oleh para ulama' dalam tafsir, cerita, riwayat tentang kehidupan di dunia Kawan yang telah pun diringkaskan oleh Allah dalam konteks melihat kawannya masuk neraka itu Dahulu di dunia, dikaya raya Dia berkahwin dengan perempuan ini dengan 1000 dinar lagi Dia panggil kawannya yang muslim tadi Aku kahwin, ni 1000 dinar, aku spend Lalu yang mukmin ini menyerdekahkan lagi 1000 dinar untuk meminang Al-Hurul-Ain Meminang Bidadari Bidadari yang Allah Peruntukkan dalam syurga Ya Allah Banyaknya Seribu dinar tersebut Tuan-tuan Sedekah Sedekah dia Kepada Jalan Allah Dengan niat untuk mengawin Bidadari yang Allah Peruntukkan Mereka berpisah Kemudian tak lama Kemudian bertemu lagi Dia panggil dari kawan yang kafir ini Yang wangnya masih lagi Berbaki sebanyak Dua ribu lah Ketakan Lompat ribu Tolak seribu Tolak seribu dengan dua ribu Atau pentingkan seribu lagi lah Ada riwayat yang kedua Dia pun belilah Kebun dengan harga 2,000 dinar itu Dia berkata kepada temannya yang muslim Yang dahulu merupakan partner dalam bisnesnya Sahabatku, ini aku beli 2,000 dinar tau Atau mahu 1,000 dinar Lalu yang muslim ini yang tinggal wangnya Sebanyak itu juga menyedekahkan wang tersebut ke jalan Allah dengan niat untuk membeli taman-taman syurga Lalu yang kafir ini berkata kepada temannya apa le kerja kau ni Kita berniaga sama-sama pun nak lelah mencari wang Tiba-tiba kau membahagikan kepada kononnya ke akhirat esok engkau dapat nikmat ni macam ni mana mungkin wahai sahabatku dunia ni tempat untuk kita berpesta bergembira tiba-tiba engkau sibuk melakukan benda yang tak ada manfaat ha ni perspektif orang kafir terhadap amalan-amalan orang Islam jangan kagum sangat dengan orang kafir ni tuan-tuan lihat dalam Forbes bulan Oktober Forbes Asia menceritakan tentang filantropi apa filantropi ni tuan-tuan Orang kuat, kuat bersedekah lah Dari dalam orang kafir Dengan orang bufetnya Apa dipanggil? Bufet Ofrahnya Bill Gatesnya Empat ratus orang Yang hebat-hebat Yang kaki derma ini, Tapi bila kita baca tuan tuan Yang dalam hati ni Kasih-kasih Lihat dalamnya Nak hati pun lah tuan tuan Tak ada apa pun Semuanya berbangga Bercerita Dan asas perniagaannya pun tak betul Penipuan Prostitution Gambling Dipanggil sebagai entertainment Apa entertainment tuan-tuan Niburan -tuan, Merosakkan manusia Lepas tu sedekah balik semula Merosakkan manusia Keseluruhannya satu dunia Dengan buatan-buatan me Menyediakan tempat-tempat loteri Tempat-tempat gamble Gambling Lepas tu Bagi sedekah sebagian Daripada harta yang Dia punya kekonon yang hebat lah tu 30%, 40%, 38% Apa ada ni tuan-tuan Dimulik ke Allah Apa yang nak dibanggakan Janganlah perspektif kita berfikir Macam ahli neraka tuan-tuan kerana itu bila datang seorang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi di dimanakah duduknya Hatim At-Tai? Hatim At-Tai ni seorang dermawan pada zaman Nabi SAW sebelum Nabi. Banyak sedekahnya. Nabi telah menjawab, di dalam mereka anaknya masuk Islam, nama anaknya Adi bin Hatim yang pernah kita pelajari dahulu asalnya Kristian masuk Islam. Ada baik ada yang perempuan yang masuk Islam, ada yang kekal dalam Nasrani. Ada kita bincang dengan kisahnya satu masa dahulu Hatim al-Tai ini seorang dermawan yang sangat hebat. Lalu para sahabat bertanya wahai Nabi, kenapa pula dia masuk neraka sedangkan dermawannya masya-Allah hebat. Nabi telah menjawab innahu lam yaqul yauman dia tak pernah berkata pun walaupun selitik walaupun sehari dalam hidupnya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Apa nilainya tuan-tuan dunia ni nak dibanggakan dengan wang bilion? kalau kerjanya menghancur ke manusia membuat benda-benda yang merosakkan manusia daripada ramai-ramai ini hanya sikit-sikit sajalah yang terlibat dalam benar-benar dalam program pengisian yang membangunkan manusia dengan foundation mereka buat saya nak ulas panjang aku saya pun tak faham tuan-tuan boleh -tuan, kat sabarkan dia suruh Microsoft-nya bahan yang dibuat oleh Bill Gates dengan family-nya bang kali adalah kebaikan yang kita tak nafikan tapi selain daripada itu tuan-tuan yang -tuan, ni boleh kat pasalian. Banyak mungkarnya Lebih baik berbaik Janganlah kita terikut-ikut dengan Gaya pemikir orang bukan Islam 400 dia tulis Making it big Giving it big Top giver Banyak memberi dalam dunia Memberi bila asasnya Allah SWT Janganlah kita tersilap faham mengatakan saya nak jadi bilioner dulu Baru saya nak bersedekah Tak Kamu dengan ke Peruntukan, kemampuan yang ada pada hari ni Wang sebanyak rm ringgit Kau sedekahkan RM1 Nilai usia Allah 50% Dikalikan dengan 700 Jika engkau ikhlas Sekiranya yang kami miliki Ialah 1 bilion Kau sedekah akan sebanyak 100 milion Berapa nilainya tuan -tuan? 10% Begitulah lebih kurang kan okay? Ditayang-tayang pula kepada orang Dipanggil pula pihak televisyen Untuk menceritakan Dia adakan program khas pula supaya semua orang tahu Kerja-kerja yang kononnya bakti tak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu Wa Insya-Allah nanti kita akan lihat lagi gunaan-gunaan yang Allah sebutkan di sini. Contohnya, qala tallahi in kitala turdin. Ta kenapa tak digunakan wallah ataupun billah? Ha nah, ni pun di sini Penjelasan bahasanya, kenapa digunakan ta? Memanglah ketiga kira tiga jam boleh digunakan sebagai huruf kasam. Ta ataupun ba atau tapi kenapa dengan di sini? Ia mesti mengandungi makna yang tertentu melambangkan satu kepelikan, keajaiban, ketakjuban. Nanti kita akan lihat penjelasan daripada ulama-ulama terhadap isu ini. Allahu a'lam ala wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.